او خدای یو غی غی اخلاص <تصح> ته <تصح> نه کتل او غی غی جذبه ته نه کتل یمانی جذبه الله ور کړم الضینا یلمزون المتوینا ته چې پخپلغه خبره باندې سلاګه تاسو سره یو ډیر مالونه غنو منافق به اعتراض کی چې ديري اکار ته ګوران او چې وذنی کیږي غریب ګور کی درسره نشته نه د خپل واسه مناسب کې دی روپیه واسه کیږي لس روپې شل روپې هغه وړاندې کینو دایو در پر بیا خانی دته وره دی پدی بانی مالا جهاد گئی ابوبگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نووو تول مال را وڑیو الَّذین آیِ المزونَ المتووینَ آ کسان چیب لگئی المتووینَ پاپاکو خلقو بانی من المومینین آدم مومنانونا فی صدقات فوارکولو دا صدقاتو چی واللزین آفاہ کسانو پوری توقی کئی ویلزام پی لگئی لای جیدونا چن مومین لا جوداو مگر قبل توانا لکا غنصاری صحابی چ فیض خارون امین هم نو ٹوکی کئی دی پوری دائی نخرا دیو دو ٹوکو دیر دیر دیر سوکی بی او ٹوکی بڑی ری کئی ساخر اللہ و من هم اللہ و سزا دو ٹوکو ورکی دیلہ و لہم او دیلر عذاب ان علیم عذاب در دناک دی دا چاس اوز کی گئی آغای دا اللہ دا دین دا پارا اولا گئی او دا اللہ دا دین دا اشاد دا پارا دیولا گئی سملگرو دا خپل کوش ندا یو وازی هغه ته پیدا نه دا مونږ ته داري ټول علاقې ته دایم چې کندې ترڅو هغه ټول ته دغه ته او هغه ټول چې کندې ترڅو ماږي ها اجر کې الله نبي هيڅ کړي دا استغفر لاوم پرون دایبم دی ایریال کې به څه فرق راغلي او ډیرو ملګرو شکایت کوي موږ درسونه نه دیوري دي په انتظار به ها خداګا پرونداتار چې دډیلا بلګه دیلو دستنه دی وجباني او لا تستافر لهم یا بخن او نگواری دی لران ان تستافر لهم که بخن اگواری دی لران صدقین امر او یاز اللہ ذکر دا صدقین او مراد تینا بیش میران او دا یو عربی کی استعمالی کی دا سی جملہ پا حفتہ کی اوو رزی دی دافتی انتحا پا اوو باندی رازی او دا عدد انتحا پا لسو باندی رازی نصد لچ پا دست کې ذرا بور که نسد دایتا تر شو اویا مراد دینه بیشمیر زلا و پیر امرک د ویله بیشمیر او زنه بخنو غاړي فل ينغفر لهما فل ينغفر له ولم بخن، بخنن ک یلا دایتا کته بخنه غاړي پیلا او کنه غاړي ورلا ذالک بئنم د اپ دی وجا شیش ک دہی کفرو بالله کفر کړي پالابانی و رسوله پر رسول الله والله اولای هدل قوم الفاسقین اولا توفیق نو ورګی قن فاشقان ودان چې چا دا الله حکم مات کړی دی دا الله نه فرمانی کړی دا سنت د رسول صلی الله علیه وسلم نه فرمانی کړی دا اغل الله توفیق نو ورګی بلانغان فرحل مخلفونا خوشاله شي بي روسو فاد کیدون کې کی د مقاره یم پنا صددی باندې ډېر خوشاله شي ځنه شویما پاتې شویما دا وه خزونیه خلاف رسول اللهی خلاف دا رسول دا الله نبیل اسلام jihad darawand de rus pe nastay khushal we che ma do ka ukla wa do ka dena da grezaneta ba ka wa kari huwa y jae tu yusawi de abu hasam raziyallahu ta'ala ho aga ba ke nastay mewar tama khitab ra taalan ya khibu war ta brabi me khita aw khuda me khita awli rawli pal aga de da padik کجری راته پر دې راځي په ورو نبی الله سلام jihad لا تللي دي مزدا او لاړو چې نبی الله سلام چې وکټن ابوخه سماره روان دي نبی الله اه بشارت ورکوم وکري هو یجاهدو دای بل نه کړه منافقو وکري هو یجاهدو به مالې ایمان پوسی ما با دو د لا پلار کې مال لگاول او وزن کول دادت داسې دی لکه چې ته په ګزار په کېدو اټم بم ګزار په او کبي دي نه باندې مال لگاول شي او کول شي نه ته دې رضایت تیار دي خوشاله دي ورته بل نه ښا وقالو وای دلاتن ذروف الحر مځيب ګرمای کې وډیر ګرمي د دې ټیم کې خلک خوبونه کوي او تاسو درسونه کوي عادي درسونه تاسو ضرورت یې خوبونه کوي منګندو خوب وکړه ورته یو څه خوب کې خوب نشي کولای لا تنفيرو فی الحرئ كل نار جهنم عشد دحرہ وایا اور د جهنم څخه د پېدې بار د گرمی ها وا دا گرمی لاسه دا خدا دا خود اغه گرمی د جهنم اغه گرمی بلاس په ختمه وو دا بغیر د قران نه په بل څه نه ختمیږي په دې وخت کې غټ جهاد اغه قران ته او په دې گرمی کې كل نار جهنم عشد دحرہ بهترین انسان او بهترین مجاهد اغه ده چې دې گرمی سره ځان کو او قران راي قران فل يزاقو لا غان يو کاش کې دوی په یدنې فال یا زقو قليلا خندنه به مو کلا دا وګوره دا لې وني شي دي دا وسګار دي درخصو نیمه ګنت شلمه انت وینو دا درې ګنت درس دا به کلا راغلي دا ځان تاسو دا شي وسګار يي خندګاني وبکي مداي بلانا کا فال یا زقو قليلا وبخاني لگا وليب کوکل ذيرا وبجاري ډيرا دا جړا وخت یې را روان دي جزام بما كان ينسبونا تذاب صدا دای چې د وګړو وای راجا کلا لا تایفه د منهما کا پس کیتال را الله یو ټولګی دا د زینافاستازنو کا اجازه غاړي ستان علی الخروج د پاره د ودلو وقول وا لن تخرج میا چری مو زما سره بدن همیشا ولن تقاتلو مو اجن زما سره او زما دشمن زما دشمن زما سره موجن ااده ته زما سره به چری نوځي ګوري او چری بر الله سره کېنا پریدم نه ځان سره منافقې نبی عليه السلام ته څنګه دي صفات او نخي ولز دا لري نبی عليه السلام ورته نه بې رضا سره زموږ دشمن ما سره مواجنه او ير جهاد دی چنده ولا راګه جهاد په سوال نکېږي چنده چغوالي او سوالونو په شي ګر دي دی په داهر چانا د بي د فاسق نه د مشرک نه را غونډي نو دا مجاهد نه نه سوال ګره دي ځکه د خپل تنظیم شته اغه قران په اصول باندې اغه تنظیم زکړی یاد کړی ره ځان تنظیم جوړ کړی ره د قران درسونه کوي اغه jihad چې څومره مراتب دي هټول کې یو یو شوبه کې کار کوي ګټول کې نشي کولې اځ سوال پچی ګر دینو نه دي نن خو یې واجبات د دور دے خو خدای اوس هغه کم شو دا بس به د قانون باندې دی په زین غولوي ا موږ jihadینو او ګر دېدل به اورګ واسکټې په را کړی ان کوم رادي دنبال قودي او مجاهدیوله چندا اج انسان مسلمانی دغ خپله بانې ترسه دي او تم مجاې خپله تی آرهکه ځانېلسسی فات راول هغې ک انفااقمې پ خپله به معم لګ ان کوم رای دنبال قودي یک نن تاسو خوشحاله شيدي پهناستبانې دای بله نخ ده پهناته ډیر خوشحاله دی اولامه راتن دال زلینا فکوو ک مالغایوي نه پاتې شو سره اوس پاتې شو سره کې دې پادیشانو ډېر خوشاله يم کمر کول راغې مرشانو غوړې جنازه پیونه کې ولا تسلی علی احد منهما او مزمکوا په یو تند دی د جنازه ماته کوم شی به ځان چره ولا تک ملا قبره مودرګه قبر دته باندې لپاره دعا دعا ورتنه کې ان هم کا فرو بالله ورسوله یقین اندې کفر ګړې په رسول داغه و ما تم لشیه وهم فاسقون فاسقان نبی علیہ السلام تو سلام مرا گلے وی دا عبد الله ابن ابی ابن سلول جنازے لا اګه مرشی ویری اچکل قبر تہ پھوس کنے نبی علیہ السلام راوی خجو خپل کمی سی وی ساغلی ورکہ کنے سی ورتا واچو ولی نبی علیہ السلام پاگ مینوسو اګه خو نبی علیہ السلام تہ گڈ گڈ خرندان مخی تئی شو نبی علیہ السلام تہ بیبی بانی د نبی علیہ السلام د پار تہ گٹ تنظیم چ پدہ گٹ ورولے دادے کڑیو نقصان نہ جہاد نہ دیر خلق د واپس نرا جان کمیسيواله ولې ورکو دا زه کا چیکل نبی عليه الصلاه سلام دا غو یو تر او چاکه لو فچو نو پګه باندې چاکه کمیس نه برابرید دا عبد الله او عبيد نسلول کنيسته برابر شه د منافقو دا نبی عليه السلام دومره غیرت دی چاغه مرگ... خپل بدل نه بریده مر مر باندې نه بریده خپل بدل چې تاسو ما ترته کمیسه چولې دا کمیسيواله چې په دان د اخلاص کما او دا بدل او اخلاص که پمړي نه او اخلاص کله جنازې ته درېدو عمر رضی الله تعالی عنہ ور د لا رسوله ته په دې منافق جنازه کې نبی اسلام ورته وای ماته الله استغفر له مولا ته استغفر لهم کبا کنه ولا غوالي او کنه غوالي ورلا لا نورا غلین هغه کبا کنه ولا غوالي او کنه غوالي ورلا ماته استغفر دې بسنه غختو دنه غختو بیا دا آیاتونه لال چی مسبه نه کې بسنه بيلي اسلام رسو شو ان هم کا برو بالله یقینا دې کفر کړه په الله رسول اوملشی وهم فاسقون و دی فاسقانو و لا توجب که وهم دفع کئی چرا دبی خمال اولاد دیر دے جواب و لا توجب که مالهم و اولادهم تاجب کدیو نو خرز ایتال را مالون اولاد ددئی انما یرید اللہو بشک ایراد که اللہ یعظیبا همشی عذاب ورکی دی لران بها پا دیر مالون و دیر اولاد فی دنیا پا دنیا کی وطا زاقا انفسهم او زیساو نددئی وهم کافرون و دیو کافرون وإذا انزلت سورة ذلكنا ذل شي سورة تن آمنو بالله دا جي ماناولي بالا وجاهدوا ما رسول جاهدو کي رسول صلى الله عليه وسلم سلام چکلو سورت راشي چبالا ایماناولي جہادو کي نبي رتنام پملگر کیا کي زين نوناخ ادم منافق استع زنو گاول طولين اجازت واري سان مالدار مين هم پدئي کي وقالوا ايذ زرنا بردمگان کو مال قايدين چشود ناس سرا دائی بلا نخوا او بلا نخوا رضو بی مال خوالی بی خوشال شیف دی جیشی سرد پاتی شو و تو بیا علا قلوبی هم موروال شیف بزرون دی بان دی فهم لا یفقهون دائی بلا نخوا دوی نپویگی و تورت علیم سے بی مولی سے برتوی اللہو لا یفقه د علیم دی سرن دی دادریش د صفات دی زکر کل آخری صفات صفاتو داو ز نان کوو مالقا بینه او ل چې پ چې پ ساقل د می لالار دی زم کې ت را شيئ اخیر چې اخیر چې چې د کور کورې پې شي او ل احتدای دنا راستی او اخې احتامې د کور ک د نې ذو سره په دوک د غارهی شو و چې سړی پ را شوک پ شو او چې نوټارې او خته سړیا چېرته د سرو کاری نهکه ټومر د ښو کار کوي. لا جن رسول الله جن رسول الله والذين حسنوا امنهم ايمان راوله ما جا حدثرن جاهدوا جهادكرے بے مالیم ام بل گولو د مالونو د دہی وان پھسیم بل گڑو د ده نو د دہی اولائک او دا کسان دیل رپے دي دی اولائک هم المفلحون او دا کسان اندی دی کامیاب او زدی بات تیمکه او دا هی چکہ چری تا تا بیداری وکلا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم هغه سره په صحته کې ملګرتیا اوغلا نو دنیا کې خوري نشتا زکه حجرت دته کړی دی زه به نشتا پر دې کې اوسېږي ا حد الله لهم جناتین یاکر الله دې لار جناتونه تجیمن تا دلنار چې به یې دلانی د ونه داغین ولي خالدین زیامی شوی په دې کې ذالک الفوز لزم دا کامیابې لوي به لکه کامیابیدہ دا اعلی در لبرکین دې دې باندې دا باب ختم کو او زه دې دینه د هيسه ختمه کړه دي دینه سلور شروع کئ او دا هيڅه تر اخره پوری دا اپدی کې وا د مومنانو بیانم کئ ور سره د سست خلقو بیان بم کې د مازور او د مازور بیان د سست خلقو ځان لا وجاه المعاذرون هرا له بانګر من الا عربه د باند چانو ليؤذانا لهم شي اجازتو شي ديتان وقاعدا اللذين او ناستي آكسان كذب الله چه دروغ ویل دي الله رسول رسوله و رسول داغتان سيصيب اللذين ازر رشو برسي آكسانو تان كفروشي كفري کرين من هم ددين عذابن علیم عذاب دردناك دردناك عذاب بورتو رسی لسال ازوحفائي وزداتي کمزوري بمي سبانگر دين ودبانگر وخبر بانمانين سداتي صحابة دين چاگر بیماران دی او آغا صحابہ چاگر بوداگان دی آغا صحابہ چاگر که سزنان صحابیات پاتی شویدی او سپاکی معشومان پاتی شویدی نو پاوی باندی سگنا نشتا دی لیس آلا زوافای نشتی پا بیماران دی ولا علا المردان پا بیمارانو ولا علا لذینان پاکسانو لاعجی دونا چنمومی ما ینفقونا چکر کی حرجن ستگلیپا ازان سہول اللہ و خواہی لٹی دا اللہ و رسول ما حلال موسیحین من سبیل نشتے پنے کانوں بانے سے واللہ غفور الرحیم واللہ بخون کے محربان رے و لا حلال لبینان پاک سانو اذا ما آتاو کہا کر جراشی داتا لیتاہ میلا امدی رپارا جسولی ورکی دیلارا قلتا تو وردو ہے لا اجدو زنم اماما ما احملوکم علیہی آسولی جتاو سوارک مپاغیبان نی زما سره خصوص ورلین نشته دی ابو موسای شری رضی الله تعالی عنہ د ملګری رالل چې څو لري رال راګه نبی رسول الله صلی الله و سلم ورته فرمایل ما سره خصوص نشته ورلین هغه او خپل جوړګر دستر کو نه وکړلی دا هی په زونو کې اخلاص او الله تعالی هغه منزور تو الله واولې دل وایو نو هم سترګو د د فی په مندمه داری والده وکونه حزن اند غند وږي الله یجد دا چې نم می ينفقون اج خرج کین انما سبيلو یقینن گنا اعماله متعلل الذين پاکستان باندې دا استازینوګه چیجا زتوارې ستانا وهم اغنیا او ذوی مالدار مالدار دې څلور سره رغرمټ دې او jihad لنی دې کار لنی دې د دین خدمت لنی دې قران لنی دې نو په دې سلامتیان شتام اروض به یکونو مال خوالب خوشاله شي په دې چی سرد پاتیشو اده بیا بیا ذکرګ دا تاكيد د فارا کې دا د ایستنه دي دا بي غيرته دي د مال خواليف په وتبه الله ولا قل بهما مور والي لا بظلون د دی باندې په هم لا عالمونو دينه پويګي يا ته جرو نه اله کوم او حضور نه تاسو ته زار اجا تم کر جوه پښې تاسو اله هندې تعقل ورته لا تاسو نو مینا کوم چې یقین نه کو تاسو یقین هم در باندې سره نشته وې کتا سو ډیر جات خبر یو کئ او تاسو حالت دانه چې تاسو عذره کړی دی استاد څنګه راځه الله هو دې دی قاعده نبعن الله من اخبار کوما قاعده کله پيو دره باندې داخل شې د علامه فعل قاعده علامه فعل ته قد نبن نبن الله من اخبار کوما تاسره خبر کړی یو منګا الله ستو حالتونه منافق با هغه میدان ته کی به اسره دا مرض دې دا وبر باندې کبر باندې نک ملګری ولله تبا او خال کو ته په کو ته نه خې وخاره کې وسیر الله و ملګوم رسولو دروې چوبخه عمل ستاسو رسول الله ثم تر دونه بیا واپس شي الا حال ملګری و شهادا پیا بچا تا په ټوخ کارو پیا کوم خبر بگی تاسو دماغون د عملونه پاس باندې عملم کړو دلته تا بی آیات که یو خبر اکلا و سیر اللاو عمال اکن رسول با در تعمل و خی بریلیان دا دیزه نا دلیل نیشه گوره کنه نبی علیه السلام علم الغیب ده آغا در تعملونا خی و آیا تیک ده او دوسور پسی را روان دي آغا جوابون آغا تا تا پخپلا معلوم شی یو آیت نمبر ایک سو ایک یو جواب یو ایک سو پانچ که ده او یاد ساته ایا علی فونا باللہ زرشی قسمونه بکی په الله سین داخله وین علامه د فی الله لکه تاسو لای ځن قالا دمکه لشي واپس شې تاسو یله هندی تاله تو رضوان هم مخاله وې د دینه واری رضوان هم مخاله وې د دینه ای نوم ري څونیه کینن دا یی گاند دا گاندې پلیتې غللی ا مونافق ځن سره مونی زی کوجنی پلیتې دې کدر سره پلیت به ساکړې وې بیا واما او اهم جانم زه دې ځانندې جزاء هم بما كان يسبونا بدلہ ور کلی شي بدلہ پاس باندې شي کړی دي دا صورت کله کله وایا حاجات او در رسول نه نه دا کله کله وایا چې سستی در نه وي سورۃ توبه دا څڑی نه سستی وباسي نیرېږي کږي او تیارېږي میدان تاجزان سستی وباسا دلایل پاره ایمان ته د کې چې څلو قسمه شرک رد کړي څلو قسمه مشرکین رد کړي او دلایل به ذکر کړي او مسأله توحید به بیا بیا وایي سیعل یفون علقم ذرې قیسمونه به داسودان لیتارد او انهم چې خوشاله شید دینه پاین ترځوان هم کته خوشاله شید دینه پاین الله دې شي کا لا لا يرد نه خوشالي جان القم الفاسق ان قم فاسقنا العربو باندو والا اشا دوسق دکفرانه په اعتبار د کفرو و نفاق او منافقې واجدر ډیر لایق دي الله علمو چونه پیجنې حدوده ما انزل الله حدن داس جلل علیګلی پر رسول باندې والله ولی من حکیم الله په حکمت والے د باندو ولا خلل شینو دا په کوبره منافقه کې ډیر زیات سي خو شي کله په مساله کې درڅه ملګری شو نو بیا د مرستو کیګینا زمونږ استاد فرمایل علامہ محمد طریف طاهری ویشیخ القرآن احمد اللہ علیہ فرمایل چیزا دیوبان کی طالب اما او یو سوال را گئی دیوبان مدرسا کی یو سوال را گئی چیزا پیغمبر آخری پیغمبر پچاکی دیر زیاد لایقو چی پا کم قوم کی دیر را گلے پیغمبر نو پنجابیانو جوابو لکا چی آخری پیغمبر دا پا پنجابیانو کی پکارو ذکر پنجاب کی کله دروژن پیغمبر پیدا شنو مې غوي تصدیق کي پیغمبر دی نو کا اخيري پیغمبر راغلی ونه ست تکلیف ورت نه وره رسوله بس خلکو باندې له ان د ساين چا خيري پیغمبر په هندستان کې پکارو زګا هندستان کې پکارو چې دوی د غوا عبادتم کړي دي ګور سلام عليه دا الله ابن ام ویلې زوی ورتویلی دی نو دوی کی سختی دیرا نشتا نرمید پاکی نو دوی بورس را دیرا زیادہ مینہ کروا که اخری پیغمبر پاکراغلی وی نو پختان شیخ تیویلی چی تا زمان دا ترپا جوابو که پختانو دا ترپا نو شیخ رحمت اللہ نے جوابو لی که چی اخری پیغمبر نپ پنجابیانو کی پکارو نپ اندستانیانو کی پکارو زګا چې پنجابیان اغوی دروژن پیغمبر تم پیغمبر وای چې دروژن پیدای شي ناغت هم پیغمبر وای نو کچا ته پړی پیغمبر باندې تکلیف او سخت راغلی و ناغوی به تي تقتیدی له ورسته شی بوتیم داد به ور سره نو کړي ان د سانیانو کې زګا نو پکار کیند سانیانو تر اغله و او دوی کې پیدای شي وې نو دوی خو د غوا عبادت کړي د سی عبادت کې اثر نو کنه بیل اسلامای تکلیف راغله وین دی به امداد نه کړه چې ربینه محبت دی ورسره او اخیری پیغمبر پاره بو کې پکارو زه کارب څخه خلق دی کلک خلق دی اوبې نه ملګری کې غوچه ملګری شي نو بیا ورسته کېږي نه لکه ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې کله ملګری شو نو زاله دون کا چې کړه قران وای خلق ورته موه یا قران هغه وی ويم تاسو ما کې وستا ما غړ غړ صحابه هغه چې کلمل ګری شو عربو صحابه کې نبی رسول الله میدان کې نه پریښي بیا په بدن باندې توري چلي دلی او تکلیفونه ورته رسیدلې خو نه وی رسول الله یې نه پریښي آیا په پښتونخوا کې په کاروزګه کا پښتون قوم هم دا ډېر سخت دی د ملګرې کې نه خو چې ملګرې شونه بیا دې پری دینه په میدان کې نو دې دوه قومونه کې اخیری پیغمبر په کاروزګه کې راغلي خو خلک یې خلک دي امیندستانيان هغه خو در چا عبادت کوي هغه یې په کارنو او پنجابیان خو نوی میامل ګټیان او غړي سختکه به پرې خوي د باندواله کې نه دا سخت او کوفر کې سختي منافقې کې سختي خو چې ګله ایمان راوړي نه بیا رستو کیږي نه بیا تل کېم ال ارابو عائشه دو کوفر ونيفاقه باندواله سخت دی په دې ته بار دو کوفر منافقين واجر لا يذ يالله يا لم حدود الله حدود مانزل الله چې نه پیجن هدون ادا ځل الله رالي ګلې وي ورسول پر باندې ولا ولي من حکیما. اولا لا پویا ری حکمت والا و من الاراب د بان چانو نا من ال سعود دی يتخذو جنسی ما ينفقوه اچ قدگی مغرمن داوانم چکم خرچه کرے نا تاوان شو و یتربصو بكم الدوائرہ انتظار زار تاستا داستاد حوادثو چ پد بکر حادثہ راجی مصیبت اور تکل جوڑی گی علیہن دائرت الصوی پدی بانی و مصیبت و وَلَا هُوَ لَا سَمِيعٌ عَلِيمٌ الْمُرِيدُونَ كَيْ بُيَهِ وَمِنَ الْعَرَبِ تَبَانَ جَانُونَ مَنْ أَسْدِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ جِيمَال نَرِي پالا داتې غلګم بګښتا وَالْيَوْمِ الْآخِرِ بُرُزُ رُسْتَا نَهِي وَيَتَّخِذُ أَوْنِ فِي مَا يُنْفِقُهُ اَمال چې خرچي قربا دین د د نېځې کات هند لاي پني ځالا وَصَلَ وَادِ رَسُولُ اَده پاره اَده د رَسُول کمال لګولې وې نو پاګې دې خوشاله وې جزړه مالمه ولګیره خدای الله ته وبینځم انبيي اسلام بارته دعا غانیم کی الله خبردارنه قرب ودونه دا مالګول سبب دنی دی کته دی لرا سید خلوه الله فی رحمته درې چې درنه کی دی لرا الله بخبله مهربانه کی ان الله غفور رحیم بیشک الله بخون کې مهربان دی و سابقون الاولون ما خیرادلون اسلام دان لوم بیتون جنتہ منل مهاجرین اده حجرت غون ګنا ول انصار یو ده انصارونه دا مهاجرین انصار الله ویلی دا زګه چې منافقانو باندې چې باندې مهاجرین نوم بدلږي چې باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مهاجرین انصاری ویلی دا زګه چې دوی دا نوم به بدلګید دا مهاجر نوم به بدلګید دا انصاری نوم به بدلګید نو زګه قران کې الله چې منافق په خپصه والذین تبعوه بإحسان هغه چې تابعوه بهسان هغه چې تابیداری کړې دا د توحید کې توحید کې د دې سره تابیداری کوي دا صحابه داری شاګردان تابوین دي اي تبعوه بهسان اوت بعده تابعینو چې تابعینو شاګردي دا هغه بهتر خلک دي اودا ډیر دی ته بهتر خلک دی زګه بهتر دی جلاوي رضي الله عنهم و رضوانهم الله رضا لديه دينا دي رضا لديه دي الله منغوا يو امام ابوهن فى <تصفيق> رحمت الله ده صحابه لدي دي لدي پسهونه صحابه لدي او ده ده مقام والا سره دي بہترین انسانو عبدالله ابن مبارک رحمت الله لديه ده پبارک يو قصيدة جوڑا کرده ده او ده را بہترین ها لقد زان البلاد و من امام المسلمين ابو حنیفا بېما مګونی فرحمت الله له باندې چې د مسلمانانو ایمان دې په د باندې خارېخ است دي به احکام او آثار او فقہ کا آیات الزبور یا لسې پا په کا په باندې پوي لري په حدیث باندې فقہ باندې خپوي دي دا دې پويږي او دا دې پوي ولا الله ورګیدان لکه انکه دا زبور په سې په باندې وما في المشرقين لهو نزیون ولاذ المغربين ولاذ كوفا مشرقين وكداه نذیر نشتا دا په زمانه کې کی نې مغربين او کېشتان په کوفا کېشتان یبي تو مش مرن صحرا لېالي وسمنهارو لله خفا تولش په بډي والي دي الله تعالی دی, دی جاړي تولش په ارون کوي او دره دي تول ورځ روزه دي لمن كه ابي حنيفته فيه علاه امام الخليقه دولما بني فراحمت الله <سؤال> عليه پشان اوچته مرتبه در رسیدي شداغه په جون کې هغه خود مخلوق امام الله ګرځولې خلیفې ګرځولې رایتلای بین له صفان رایتلای بین له صفان خلاف الحق ما حج جن زيفا دبا میچ سوګ ایبون لاټین هغه د قمقلی بي او قفري دلایل ورته نشترې پې باندې د حق خلاف کوي وکیہ پیدا ہلو ایؤذی فتقہم له فی الارض آثارن شریفہ ہسرنگ با روا او دا خبر آثارنگ پر وای چہ فقیت سڑے zarar رسې تکلیف ورته رسې پزنه کې کېدل نه راه دا شرافت والا نه خېدی وقلق علم نو ادریسن مقالاً صحیحاً نقل فیہ کملۃ فیہ امام مشاہی رحمتہ اللہ علیہ او سینا کلسر راوړیدا بیاننا فی بذهنا یالون علاذ <العبتحن> به الامام ابو حنیفه امام شافعی رحمت الله علیه دا ویلی دي چې ټول خلک په پیږیږي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته محتاج دي فلانا تو ربنا ادا درملن علامر رد قولا ابي حنیفه لعنت دي پاچا پا باندې اپشمار دغه وشتو باندې لعنت دي وی چې صرف امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قول رد کوي زه ګای امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه قران او سنت خلاف نه وکړي نو قران او سنت سره برابر خبره کړی دا او ډېر لوي فقيه او مجتهد او الله ولې دنیا مر کړو او علم مر کړو زکه ورته غیر مقلدین اهلی حدیث دوشمنی دا دوشمنی ورته پدی وجه کوي چې هغه پخپل موټو گاټلا او الله ولې پوهه ور کړو په قران باندې پوهه ور کړو انځر کاری ور سره دوشمنی رااله دغه ټول مرده په دې نو خوړلېو او دا پیجارو دا پلان یو گجوري او دا مرده ول راضی زکه چې دې د ها الله تے رضا دے والذین اتبوعہم بإحسان چتابی داری انصار مہاجر کڑے پتہ ہوے کہ ایمان بنی پر رحمت اللہ او او ائمہ مجتہدین رضي اللہ وانہم آں کہ سان چتابی داری کڑے آددی پتہ ہوے کہ رضي اللہ رضا لے دینا وعدا لہم جنات یار کری دینا راجم نتنا تجیتا تا لنہار چبہی گباد لاندی دو انہو داغی نوالی خالدی نزی آبدا حمیشہ بہی پردی کے امیشا ذالک الفوز العظیم دا کامیابین ہوئی دے اس نبی دل میں غیبتی دے نبی علیہ السلام نا دیره دي تاسو نه د باڼ د چانو نام منافقونه منافقان دي و من اهل المدينه دي د مدينینا مرادوالانې پاک لا تا نه مهمه تاسو نه دیلرا نحن نه نه مهمه پیجن دیلرا دا جواب حرامه کی خبره یاد دي کومه یادو چوران نه یادو سيا لا و املا کوم رسولونو الله رسول بهر ته امانو کوي وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ دِي مَرَادُوا لِلنِّفَاقِ مَا تَنَمَّوا دِنَبِي لَهُ دَنا كَافِر مَدِينَةِ مُنَافِقَانِ دِنَبِي إِسْلَامِي نَبِي جِنِي هَندو یَمَل بَزر توہی دا اَکَم عامل او عامل چې کوم قرآن ویلې الله ورته وه په ذریبه باندې ویل چې دا منافق عمل دی هغه او په ان منافق عمل دی دا عمل دی دا دا کافر عمل عمل دی اا چې نانو ناله مومنګا پیژنو دیلره وڅیس پات ازه به قبر کئ کنه هدی بن زره کزه بورګن دیلره مرته نه په زلا زما یره دون بیاو واپس نشی الهه ازه کې نژیم ازاب لوی تام و هغه اون ه طرفو انو کڅانو کې اقرار کړو دزنو به پخپد ځانونو پخپلو ګناونو باندې ځان تندلیو لکه ابوولو با بار دی نه دا عمل ګرو کی کله ته په بنا پاتیشو نزانښتن پورې وتاړو ااچدا سفسران اولو شو او دا ځان یې پرانښت د دیو جنا کزانم پرانست ندیا وډې روهر کوتا پرस्कार شو خو چې نبی له اسلام کله راشي او نبی له اسلام ته سلام راتا پوری هغه منګه پراني جی منګه با اله دا خبره منو نبی له ننان چې کنا ناګي نبی رسوله موتتل وداسي نه وځي ځان تنه له نه چې نبی له اسلام یې جماعت کار دي باللہ حکم ته انتظار وکې الله جي حکم راوليږي خالص او عملن صالحہ یو زیکره دې نیک عمل واهره صحیح ان او نور بل حاصل الله شایچ ان ايتوبالې مهربانيو کي پته اين الله غفور رحيم دېش گان نابوږ کي مهرباني لري روز مينام وليم صدقا واق ن د نمازو د دې نه صدقا صدقه دي واق نه نبی له صلواتو سنان کي دي صدقواني ناوي د خوشاليږي دغه صحابه او نبی له سلام چې په دې سره قبول کړي به خوشاله ش وو چې نبی سلام رانه خوشاله دي وکړي جنان څو غات قبول کړي زما انده په اسمان ته وزینہ غات څه ته له کيده توڅې ته له کيده ته توڅې راهه قبول کړه هغه سره خوشاله شم اوونه نبی له سلام ته قبول بل خوشاله وشو ځکه ورتال الله او اسنه څه خوځ مينه ولی صدقه واخلاده معلومه د دې نه صدقه توظهرهم پاک دي دران وَتُزَكِّهِمَ او زُنُو پاکی ورکا دی لران دی ها پتی بانی وصلی علیهیم او دواغانی کوا دی تا این صلاة کان یقیناً دواث تا سکان اللہم تسلید آ دی لران وَاللہو سمیعن علیم او اللہو ریدن کے پویرے علم یالم وعیادی نبویجین ان اللہ چی میشک اللہو یقبل الطوبہ دے قبلی توبو او قبلې څه ده الله وتواب الرحیمه دیشه کاله نه ته په کوم کې مهربانه دی زم جواب تاوه چرونې نمبر به راځي چې فسره الله علماء کوم رسولو اته تکایو څه وکولې مګ ورته عمل کوي فسره الله علماء کوم زه دې چې عمل تاسو ته ورسول رسول دا و المؤمنون مؤمنان اورته دې سره کې مت مؤمن دې وو چې اعظم مؤمن وايي کانو لا څه په طراونه ورته زمادي ناش کېږي دني شي خو دې د صالح غير ني مؤمن سره قرآن کې وق الله ویږي الله ورته مانو کوي رسول مه درته او مؤمن به درته کوي ها نن کړی سجدي کېږي دې پې مګه یو باندې څه چې وایي هغه غږیږي کار خوبی که نایی بیم این بیو شادا ضروری چواپس بشهی پویا باچھا تا پوپٹوخ کاراو پویا نبیو کم خبر وکی داسو بی ما کن تم تاملون پاس چاملم کنے وی و آخرون آنور کسانا مرجون آل امر اللہی چومیت ساتھون کیو دا حکم دالا ام ما یعصیب هم یاب آزابور کی دیل ما یتوب آل یا با محربانیو کی پدئی باندی واللہ والی منحاکیم او اللہ پویا حکمت والرے دا غدری صحابو او دا غدری صحابو حالت ذکرکی جس دلتلے او سبیاروسو ایک سوٹار آیات کی شروع کی گئی کاب ابن مالک او مرارہ ابن ربی حلال ابن امیع رضی اللہ عنہم رضان اللہ علیہم اجمعین آغدری صحابو چاوئی دا ځنګي تبوګ نه پاتې شي او چې کله ته پاتې شو او کابیر دي مالک رضی الله تعالی نو رضی قدم قدم او دومره غیرتيو په انسانو چې نبی له سلام ته ویلو کې چرته مانګتا هجرت وګوم موږ سره رااله موږ بسا ډیر می امدادو کول قدم په قدم ملګر دي اګه وا خو ځنګي تبوګ نه شو او چې کله راغې نه پاتې نو ده تازلی که دیری واسوسی را لی او خفاش پدی بانده چو داست چلو شو پا ما بانده پدی مدینه که خود سیر پا بوداگان پاتی دی سیر پدانده پاتی دی سیر مازوران پاتی دی لیوانی پاتی دی، معشومان پاتی دی، زنانه پاتی دی منافقان پاتی دی نو نبی علیس دا کابیونی مالک رزیه اللہ تعالانو چه بگر زیده نو بوداگانو سرده ده ناستی خوان ماشو سره د داسېخواند نه کوو انو سره د ناسې دله خو نه ورکو او لیونو سره کې نتل پېدل ور سره خو نه ورکو پاتې منافقانو غ د تختکاره چې دا منافقان دي نګې تان شو چې داسې چلو شو زلو کې قسم قزم شوات م ایرانل چې دا با بهکومه نبی اسلام ته دا او زر بکومه نبی صللا وسسلام چې کله رااپ شو او چې را؟ نو یو منافق ورزی او نبیل اسلام ته اوزر پیش کئی ورطوی دا اللہ رسول پلانی اوزر میو نو زکر پاتی شوی اسلام ورلا دعا مو گواری ویزا بس اخلاصی چې اوزر ما زرووی کاب ابن مالک رضی اللہ تعالی نووی چیز سنگوارا لما نو ما تا مسکیشو د غسی مسکاوا دا خنداز نبیل اسلام د غسی نڈکاوا ما تا ای کابا اولی پاتی شوی وی ویما ورته ویچ دا لاره سوله د دنیا بچانی چې زه ورته باندې کوم حضر درته کوم خلاص شمه خو زر نو سستی را باندې راغلي واسه پاتې شوم نبی عليه الصلاه والسلام وی, وی فرمایله نو رساب ہوتا چې د رښتې ویلي درشته وې وی وی وی نو کړه ا نړی عليه الصلاه والسلام ورته فرمایي حکم ته انتظار کوا ما به تاسو کوچي زم ما په جواب بل چاور کړی دی نو دوه صحابه راته یاد ول یو هلال ابن امياره رضی الله تعالی عنہ یو مراره ابن مراره رضی الله تعالی عنہ مراره ابن ربین دا راته یاد ول چې دیم تاسو په شان جواب ورکړي دین اوی دغورا کوور کې کی کې نستل صحابه ورته خبره باندې کړی ما سره هم خبره باندې کړی زما باندې یو زی ګرځم او کله بل ځای کې اراجم نبی علیہ السلام باندې سلام واجم جواب را لنه را کوي خفاله رانا میچور تا ګورما پستر کوږي پټ پټ ګوري راتانا ها زګه ني کوفر کړي وې نی شرک کړي وې ني بدعت کړي وې تیرب سستی دي راغله دا انو به علیہ السلام سره خبري بنکړي دي ثواب ورته خبري بنکړي دي چیکله سلوی خورځي تیرې شي سلوی خورځي راځي چې خبري و نه کړي کور کې راځي چې خبري نه کوي بازار کې راځي چې نه کوي تر ځامن راځي خبري حاله دی دي چې څوک خبرینه کوي چې سالوي خرج تیرې شوی نو خوز یې رانه جدا کړې چې خوز سره به خبرینه کوي بس نو نورہ زممو په خوز باندې پرلمان نو اچنې بيلي صلاة و سلام خبرینه کوي نو خوز په ګلاله کې ميرا غلي دا اغي په نبی بيلي سلام عاشقانو نورم جون شو او چې کله جون تانشه دی یو زل بازار کی روانه ما یو سړی را روان دی سره خت تلاس کې او تاسو کې چې کاپ ملي کم دي کې آنه سو ورتا مانخه یوتن ورته اشاره وکړه چه دا خوال را و و کیلی کیلی دي را نو زمما اخوان راغه ما ته یو خط خودا وخت لیکلی ني یو کافر بادشاہ تر صفه خط راغلیو ا د ورته لیکلی چې دا خبر شیم چې تاسو را سارونو ملګرو تاسو مشر خبري پریشي دي نو ته زمما وطن تر اښته بسټا ډیرقدر وکما چې دا خط ما کلو لیدو انو زه نورم پغان کې شمه نورم په جړا شمه دومره خو نرو دومره غیرت یو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور څه خبري بنکړي دي نو بلچا سره راز باز نه جوړي دومره نارو ایماندارو دا نارملګري چې چې تاسو د وران راشي نو دسته مخالب سره نه یوځي کیږي کی دا د نر سړی نه خلا او د الله سره چې نه خپل استاد سره وران راشي او نارملګري چې وران راشي هغه د دشمن سره راز باز جوړ کی نو په هغه باندې ما ډیر خمر رسید ډیر خپه شوم چې د الله د دشمنو مرانه ته پیدا چې حالت دشمن رانه تمه پیدا شو او ډیر میو جوړل بارا کوټه د ختلې ما او کوټه باندې ناشته نو سار مزه نکړې غم کې ما ځنه قرباني څنګه شو چلا ټول ملګري رانه لالهل څو را څخه خبرینه کوي پدی کې شیر راغې یو تن आवाज راکو اب شیر یا کا دې مالک زیره واقلا کا دې تو توبه دې الله قبول وکړه زه ډیر خوشاله شوم د شکرې سجده مې ولا ګول الله تا را کو شو ما دا وندي ته میو جوړه جامیر اله راکا قارزه اغیر اله راکری وغا چاچی زیر اله راکری وغلمی پزیر کی ورکړي چهدا دا واهالا هغه نه ولا ورکړي وراله خلک را روان دي او مال غيږه راکي چې مبارک شه مبارک شه خوشحالی ده نبی اله سلام خواله چې ورسيده مغرا پاسه دوه خندل خوشاله دي ها اور چې ستار صاحب تی ور دي لاړی دای ز خوشاله پټول کې سخت او رز په باندې چې دشمن خطر دراغلی او د ټولو د خوشحالي او رز هغه وا چې کله د زهیر یراغه چې ټول بری قبول شوئ هغه دریو کسانو ته اشاره کړی تو دوی الله قبول کړي ا نبی رسول الله چې کله تفوکتو منافقین ورته ویل چې را رسول من یو جمعات جوړو ته راغی افتتال راځي نبی اسلام الله یې سیده چې کله واپسې را ته نبی رسول الله ته چې د ماجی ضرر ده د جمعات نه او دارو ستا خلاف جوړ شوی ورته مقابلي له جوړ شوی نبی علیہ السلام او پس خلک وليګل صحابه وليګل او جماعت یې اوسې زه واه قرونا نور تسانې مرجو نا او مه ساتون کیلې امر الله د حکم د الله او مه ساته را درو صحابو ایم ما واجب همای ما یا توبه علی ما یا باظا بو کیدلا یا مهربانی بو کی پدې باندي والله والیم الا بویا حکمت والا دے ولذینا کسان يتخذو مجراں چې جوړ یک جماعت زاراند پاره ته زارار جماعت خلق زاراله نه جوړي دې دې ماجی زارار ویلی, ویلی زګدا جوړشه زارار د پاره او دې د پاره جوړشه چې دې کې به مسلمانانو خلاف وصلج مکو انم ولده جماعت کیدو نومی ول چرته مورچین کې خاو دا یا چرتا ها دیو چوکای نه کې خاو بل څه جمعاتو میورده که خود نبی علیه السلام مقابله دا په جامعه که شروع کلان و کفران او دا کفر او دا پار دا بلتون بین المومین فمین دا مومینانو کی و ارسادانو مرچان لی من دا اچاد پار خارب اللہ و رسولهو چه جنگی کرده دا اللہ و دا رسول سره من قبلو پا خواهم ولا یحلی پو نار خام خاق زمون بکئی این عرد نا اللہ الحسن چه راد نوز منگام کردنی مغوذنه ګیرادکو زګلغه جمعه اوړکې او غاڼه جوړه شي وینا مسلمانان ډیر شي د ناراضيږي بګې والله یشه دو الله کواله هي نوم لګاځيبونه یقینن دی ښا مقادرو جنين پوینځلو به سپیننه کې باور جنا کم لرسي شي د اصل نبی تور ها کاغل ډیر دیاتو خو به ولور کېو صابون پیور نو اومګي بابا نوسبيني الله کواله کدا درو جن دي کدي ځان ډیر سپاګي لا تقوم في مودر اگه پده که ابداً همیشه لا مزجدون خامقاق جم... دا جماعت ده مزجد قبا اس تساش بنيا ده خود شعر اعلت په پا پریزگاری بانده من اول یومنا داول ورزنا حقو دیر لایق دین تقوم فيه چودر اگه پده که مزجد قبا چودر اگه فيه رجالن پده که سرده يحبونا یا تطورو من اکیش دان پاکی زند پاک اول غالی ذکر کی صاحب صفہ مخا کہ ور صاب صفو سیدل ا طالبان د دین او جراوی سره جامع نوی پورا جامع نوا د چا صرف پلنگو د چا صرف کمی سو د چا باړو جام لنگم نو هغه غریبانا نجزان ناغریو دین زکوم والله يحب الموتطهرین او لامینہ کی زان پاک انکو سره ابمانه س صاحب دنیا نو آیا هغه با دے ہا ایا با دې دا رجال از زاجي خو دې شي بنيانه وو بنياده دي ايراده دي الا تقوا په پريګاري باندې مين اللهي د الله ترپا وارزواني نو پر ازامن ديان خير انغوره دې امان اسه سا يا هغه با دې ها جي خو دې شي بنيانه وو شفا جرو كنا لكنه ربان دې شي چې چګلوړې و هارين غورځیتون کې نه نو خرسی گی ده دی جماعت سرا این آره جاہنم آن پا اورد جاہنم کی زکدہ جماعت جوڑ شوڑ شوڑ دے آہ دا اوور دا پارا و دا جاہنم دا دا بیدین ای دا پارا دا اگئی شاہد پا کی نو دا دا جاہنم دا کان دی پکانا جوڑ شوڑ شوڑ دے واللهو دل قوم ظالمین او لا دو نور کی قوم ظالمانو تا لایا ظالو بنیانو مولزی امیشہ با ی بناورې بدن چې جوړګړېلې سبب دشا شاکه فی قلوبهم بزلونو د دې کې ای لان تاقا تا قلوبهم مگر دشی ټوټي ټوټي شېزونه د دې د دې راځنه په خپښي ازونه کې وې نورم زیات راشي والله هو الیمن حکیم والله په حکمتونو والا تو ته ګډیر د تجارتونو کې تجارتونو په څیر ګرځي دنیا دې راجمع کړه دنیا دې وغټلا راشه ها تجارت نورم عاد خپل سر دا وکړ الله سره سر دی ورکه لالہ بدن دی ورکه لالہ چہ الله لوچھت مقان در کی الله لغفل رضا او جنت در کی تا غزان نڑی رو گټلا چی تیلا دیو گټلا بچو لا دیو گټلا وزان ل کور خستہ کا اخری ان الله اشترم من المؤمنین یقینا ان الله قر کاخر اخلی دم منان هم دم سنات دی وا مالهم مالون دی بیان ان لهم الجنه فتی خبر آشی دیلارا جنت دی یو قاتلونا فی سبیل اللہی جنگ بکی پلاری دا اللہ کی فیقتلونا و یو طلونا و جنبا کافی رولارا و جلوشی بخبل بانده اللہ اللہ جنت ور کئی قربانی کا مال قربانی کا دا یا تونہ چکل راتلل او نبی اسلام السلام تحصیزات دو جہاد در کول چی زان قربانی کئی جنت در تا ملاوی کی صحابی دی آ دا انګورو وونکوک به او جونبک به ورسره را روان را او وی وی دی وانګور خوړی آکی دا خبره واوریدا وی پړی خډیر وخلګی زبل ادمره انتظار کومه هغه من منډه میدان جهاد تا خل کوته ولی وی زما د زم جنت هورو لزان رسومه اگر هل الله تیاری کړی دي صحابي دی وادی وکنه واده روان دی میدان ته اوجی هغه کوته وی نایږي نه په د جنت هورو آ غسل کو ها ځان په لا باندې खर्च کو الله لوشت مقامونه ورکړل واعدا وادان علی حق واضا په لا باندې ریښه بیت توراته ولنجیل په توراته وینجيل کې والقران یو په قران کې دا الله کتابونه دي دا الله کتابونه دروغ نه وې و من او فاجا دی برووالیو که بیا دی په وا د خپلامن الله ایدا الله ظرفه په اخلاص باندې په لا ځان खर्च کو وستاو شیرونو زیر واغلی بی بی کمون لبی پا بایستاسو آرہ بایات دن بی هاں شی بای اکڑتاسو یوبر سرہ پاگی باندی وزالکا اول فوزو لازویم او دا اون دا کامیان دے لوی دے زندباد دے زندباد اچت مقام اللہ ورکم دوی راو کر دیدل دا گناہ انونا حتا ایبون اللہ بی عبادت کا انکی الحامی دا اللہ حمد وی اسائی ہونا دن کی دالاد دین دے پاران دالاد دین دے پار روانہ تیچار دالاد دین زکئی طالب دے ار راجیو نار کو گون کی اسا بال ماروبے با اسوانی چ معلومی قران وسنت و نہو نام نے گون کی انیل منکری داس ناجی خلاف قران وسنت ول حافظون علی حدود اللہ عبادت گون کی وابشر المؤمنین هاځیر او ورګه ورکا لاندې مؤمنانو لځیر لَا مُؤْمِنَ لَا ورګه چې مقام به د الله درکې جنت به لاندې درکې دا الله حمد وایي الله تعالی هغه سره عبادت د الله او گئی د الله دین لپاره مخکې شي قدم واخلې منکرات رد گئی او د الله دین د, دَ خلک راځه مګي د الله حکمونه په اجازه تو گئی ما کان علی نبی والذین آمنو نبی پاک نبی علی السلام لرا آګه سان جی مانې را وړلې ائستا ویرو چې په خنو غاړې لیل مشرکینا مشرکان الله ولو کانوا لقربا اگر کې ویغا وندانندې د خپل ولایې کډیر نس دی وی او الله ها دنا رښتا ډېر مزبوته کړم او ډېر مزیدته هغه مشرک دې نو په خنابه ولنه غاړې من باندې ما ته به نه لوم رو صدا غیناجي سرګن شو دېتان آ نو ما صاحب یا کینان دې خواوندانې جانم دې اوس یو عام پیدا کیږي چې مشرک لا بغان باندې غوړې نو ولې ابراهیم علیه السلام چې خپل پلان لا بغان غوښتي واغو دنیا مشرکو هغه یو ناقاره پیرو جواب و ما کان ابراهیم نو هغه بغان غوښتل نه ابراهیم علیه السلام لیا به خپل پلان لا الا ان د دینه مگر د یو دینه و داییا چې وا کېوا دغه د پلارار سره د پلار سره واده کووا چې پلار ض دله بخنه غړم سره مریم کې الله فرماي شپارهسم د پااره س انتالسیات الله ابراهيم عليه السلام تویت تا زمد علی هون مخالین زمد مخین قال السلام علیک. علیکم وی ابراہیم السلام سلام دے پتا باندے و زما استا ختم بئی کا زما درت سلام شل لیشت سلام ستغفیر لک ربی زوی چے بخن بو غوارم تالاں درف اللہ انه کان بی حفیہ یگین اندے اللہ پ مابان میہربان دا پلار ته ویلو چې باخنا په لغواله ماده ور سره کړی وان اې لاند مې دا تین مگر دیو عادینا وادایا چې واده کړو دا پلار سره ام په لم ما ته بېانا لو ورکلا چی سرګن شودتا ان نحوا دو للای چې به دشمن دا الله دې تبرا مينو بيزار شودتن ان ای ابراهیم یا کنن ابراهیم لا وه اوناجيږي کوونګې لاته حلي صبر ډیر څو نار کسانو بردبارو الله دې ډیر اجدي کولا و ماکان الله نور الله یو ذیلہ قومان چې موره ګمراي وي یو قوم باندې با دې ستاو مل با دې ستاو ما رسدای ناکه ته هدايت کړه دې تا حتا يبین لهم تر دې چې سرګنش دې تا ما يتكونا چې ځانتي ساتي الله چې قوم باندې موره او بیا دې ته بیان موشي تر دې پورې ژوند دې شي نو ساتي نو د دې سرسره دې بیا ځان نه مخالفت کوي مقابله کوي موږ ځان نه ساتو ان الله دې کلي شي نالیما یقینا الله پارشي باندې پوي دې ان الله دې شګال لا لو مل کوسمه دی ولارد دلره باجیداس مانو نو زموږ د ان يو هی و مين جون کول همو اخیارات دا اللہ خالق دار الله اللہ و ما لکم من دون اللہی نشد تاس اللہ بی دا اللہ نا می ولی انسوک دو سلا دی که مسلح دی پری خدا دوستان بری ختم شي مسله کوا مالک دار سا یو اللہ خالق دار سا یو اللہ ما لکم من دون اللہی او کچردان نکو انو بغیر دا اللہ نا دوست دی نشدان لقد تاب الله و علم نبی پتای سرا میرے بانی کری وَنَبِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمُهَاجِرِينَ أَمْ مُهَاجِرٌ وَالْأَنْصَارُ وَأَنْصَارُ بَادِي الَّذِينَ تَوَهُو آهْ أَنْصَارُ مُهَاجِرُ سِتَابِ دَارِ عُكْلَا النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي سَاعَةِ الْأُسْرَةِ بِخَالِدٍ تَغْلِيبِينَ بَالِدٍ تَنْجِيَكِ أَيْ كِدَالَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تَابِ دَارِ عُكْدَان مِمَّا دِمَا كَادَ يَزِقُ رُسُدَاوِينَ نَانِي ذِوَاشِ زلو نا دے یوڈا لے منہم دا دینا سمتا با لے ام بے محربانی اکڑا فدی باندے اللہ بے محربانی راو لے گلا زلو نے بیا مضبوط چو زکر پا غبخ کے لوگا سندہ دے روا او بنا میں لائے دے سوابوتا او دیر تکلیب وارتا اللہ تکلیب دل رکم انہو بے ہم رعو فررحیم یقنند اللہ پسی باندے نرمکا ان کے محربانا دے والا سلاثت اللذین او پا غ چ کمن کار ابن مالک مراد ابن ربیعه هلال ابن میاری زلال الله تعالی علیهم اجمعین په وی باندې الله مہربانی وکړم لقد تاب الله علیه لقد تاب الله علی الصلاحث الذین و تائی فرا مہربانی کړه الله په دریو ته نو خلی فوج پادیشوو حتا تر دې دا دا کتلایم لار دو دی باندې سمکا بیمار هوت زرد پرارتیا نا ګلauz مګوا اوغه پیتنګښوان وزاقات আলাইمن فوزون تنګ شو دی باندې روحونه اد دی وذنو خیال کو الله مجا من الله اللهم استنا غي سمغي سمريان نا پيان مزوار عاجل ام گي عاجل الله مجا من الله جنشت ازي اخلاصي د الله نه الا الهه مگر دي الله تا ثم تابالهيم به مېره باندې وګلاب دي لی ته وو دې په راځي ته یعنی خک لګ او ا مطلب دا هو چې توبه خود وی مخ کی نو دلته څنګه وي زما تابع علم لی ته وو توبه خود وی استوا تیر شي دي وا اخرون مرجو ن علی امر الله نو دلته ته د څه لیکر کرا دلته مطلب کلا کولې دي معنا دا څومره تاواله به مهرباني وکړه په دې لې ته وو چې خلک ان الله هو التواب الرحيم يک ان الله توب قبل اون کې مهربانه ده يا اي اولذين امنو ايمان خوندانو اتقوا الله ويرغد الله نا وكونوا معاشرين شهيد رشتینو سره چې کوم خلک ورشتیا ویلي دي او خلکو سره شهيد قام ابن مالك رضی الله تعالى عنه بیا فرمایل وې ما دا اراده وکړه چې دینه باد بچرم دروغ ځګه په دروغه کې حالات به ورشته وباني سره اخلاصيږي الله مهرباني راو لےګل په ما اوز بیا ترغيب ورکه جهاد تا ما كان علي اهل المدينه نلي په کار مديني والورا ومن خولوا ما جال راي چې چا را د دین من مين العرب باندو والا اي ته خلف رسول الله چې پاتي شي د رسول الله نه صل الله عليه وسلم ولا يرغبوا بانفسي ما او نلي په کار محاش زان سرامینو چی آن نفسی زیادا دمینی د پیغمبر نا مطلب سره یعنی پا زان مهینا دا پیغمبر تابیداری مپریدان کتا دیر زیادا پا زان مهی نی زان دیسی کنه او زان در تا خوک ده فا این تخلف وان رسول اللہ داغن روسو ما پاتی که گاد او تابیداری مپریدان ذالکا بیاننا هم دا پدی وجا چې بیشک ده ای لا یسیب هم نرسی ده ایتا ولا نصبنا نو نستړی والے ولا مخمصه نو نو لوغان دې ذبیل الله په دین د الله کې د الله کتاب ته په دې ورځو کې پر ها اوه گرمی موي دې کې تندم ځاتوي زګه ډوډې ډېر خورلې وي خووب ډېر وردیو په دې کې سړی دا برداشت کې نو دا عجر اجر مستحق نن خوړې ز الله دې خيره د باران کې ولا مخمزه دین يزبيل الله پلار د الله جي ولائتو نا موتيا نه به مال کي دل به مال کول يغيزل كفر چي کو سكي کافرن را هن يعني کي کافر وي چاغه دي بیا پدي مل کراغي اورو مينو بري دي ها او دا بياناني حمل لگي دوم رسقه هكارونه کي اور دي په کافر باندي حمله بي گيم اگر يره ولين ولا ينالونا من عدونا او نرسی دوشمن نیلن سا مراد دوشمن نورتسا مرادم نه آجی سخواری اللہ کتبا لهم دی مگر مقرر شوی دیل رپا دی باندی عمل ان سوال عجر دنی کمل یا درجی دنی کمل ان اللہ بیشک اللہ لا یزیو عجر المحسنین نزای کئی عجر دنی کانو ولا ینفقونا نفقتن نخرج کئی سخرج کول صغیرتن لگا وَلَا كَبِيرَتًا نَوَرًا نَلُوِيَا وَلَا يَتَّهُوْنَا نَفْرِكَي وَادِيَا نَا يَوْ كَنْدَا إِلَّا كُتِ بَلَهُمَ مَقَرْ لِكَلَيَ شُوِيَ دِي لَرَا لِيَجْ يَوْمُ اللَّهَ دِي دَ فَرَاجِ وَرْكِ دِي لَرَا آسَنَا مَا کَانُوِيَ عَمَلُونَ خِسْتَدَارَ سُوچِ عَمَلِي كَ